Person që nuk i kushtët në nësikove të namazit, praj delë namazin nga koha shpesh dhe pa justifikim të arshuetuar fetarisht. Një këshil në lidhe me këtë rast. Normalisht që gjdo orientim njërzor ka një simbolik, nërsa orientimi që e lorë, që është islami, tandje simbolik. E simbolika e Islamit është namazet. Aisha dallomni musliman se është musliman shqiptar falja. Momentin që i bie me ballin tokë Zotit, i lutet dhe i fallet Zotit, këtu ka dhënë një argument se është musliman. Se kështu të gjithë thonë jemi besimtarë, të gjithë thonë jemi edum Zotit, ta dish ti sa edu zotin une, po kam nevojma, falis e edum Zotit, nuk po s'kam nevojë më fal se ti kur të dish sa gjinave që bash e falesh shumë më abete pazari ka sa të dush. A më faktik ishtë, a e që argumenton vetën e tisa është besimtarë në të vërtet, është e i cili i lutë dhe i falët Zotit gjëllë gjëlanu. Për këta është së dhe Zotit madhë në Kur'an, përmendi është një jetë ku Zotit ka përmend një seri pejga merësh, numër të madhë pejga merësh. Dhe me njëherë, në basi përmendi pejga merë dhe Zotit shfarë tha, Fëkhala fëmim ba'ndihim khalfun e da'un salata O të ba'un shahawati Fësau fëjelkone gajja Më basë profetëve erdi një brez i tili Neglijhoj namazin Neglijhoj faljen Dhe me njërë mbasë i neglijhuan faljen Pasuan qefet epshet E dëshkimi ndëshkimi i tyre do të jetë gaja, Gaia, kanë thënë një lugin në luginë në xhehenem. Çiqësdohet prej merrëve të zarrit të xhehenemit, Allahu nërruaj. Për këtë arsye dhe profeti Alayhi Sallam thanë në një hadith, një musliman dalllohet nga një jo musliman me faljen e tij. Dhe kur themi me faljen e tij, nuk kemi për çellim atë kur del nga shtëpia me bot bismillah dhe kur nëz makinën me bot bismillah. Dhe kur hapë qepenin, me bo bismillah. Kjo nuk është falja. Kjo është një formë e përmendje zotit. Që ti bon bismillah, kur del nga shpia, kur hyp makines, apo kur nez makinen, apo kur hapë qepenin e dyqonit, apo nëjë rast kur hedhë plerat, apo diqka tjetër. Falje dhe të të të falesh zotit, ashtu si që janë fal njerëzit më të mirë dhe më të dashur të zotit pe i gamerët e ti. Shë që në një musliman, në momentin e parë që kuptonë islamin, që kuptonë fenën, që kuptonë besimin, me njëherë mas kësaj, ati i mësohet se gjë e mërën si shme për një muslimanës që ti falet dhe ti lutet dhe të zotit. Dhe, dhe nërmë është që kjo falje ka norma, ka regula, ka kriterë, ka principe, cilave besimtarit duhet i përmbahet. Normalisht të vlezën, ne muslimanët imit sikur se ne kur falemi dhe kur lutemi, nuk është se po bëjmë diçka sa po i bëjmë mirë Zotit. Ti je i sigurt se Zoti s'ka nevoj për faljen tonë, as për agjërimin tonë, as për zëqatin tonë, as që ne ta përmendem, as ti ne të lexojmë nuk ka nevojë Zoti xhel xelalul. Faktikisht, këtë gjëra që Zoti ka bërë për njeriu, që njeriu të lumturohet, që njeriu të gjej ushqim për shpirtin e tij, sa është në këtë botë. Sepse shpirti i njeriu nuk ushqehet as me lekun, i bi sa dush, shpirti është me habet tjetër nuk është qëhet më ushqime, nuk është qëhet më qefë, shpirti është qëhet atëherë kur shlirohet nga balta dhe nga trupi dhe prehet të kaltari i Zotit, kur i bjerë me balin sesh dhe Zotit, atëherë është qëhet trupi, atëherë mërë fuqi trupi. Kërë është falja, pra një lidhje dhe një kontakt i drejt për drejt dhe i direkt me Zotin Gjëllë Gjëlanu. Një adhurim i cili nështë i mundësëm besimtarit dhe besimtares të kontaktoj dhe të klasi me Zotin gjithësis. Një adurim i cili e pastron një ju nga të gjitha gjunahet. Një adurim për cilin begameri Zotit, sallallahu aleyhu sallem thot, gjëja e parë për cilin një ju do të merët në logarin botën tjetër, dhe në raport me të do të merët në logarin dhe një ju për shdo gjë që ka bërë një jetë. Se me thënë, të regu e si njëri jutë, është namazë i ti. Do me ditë se si i ke punët me Zotin, shifë si i ke punët me namazën. Namazë është qëllës. Për këtarë së të dhe muslimani të jetë shumë i kujdeshëm me punën e namazët. Për këtarë së të dhe muslimani të jetë shumë i kujdeshëm me punën e namazët. Për këtarë së të dhe muslimani të jetë merak, halë dhe brengë qështje në namazët, për mirësimit namaz me shejtanin që ti je sa më kujdesshëm në namaz sepse ne e dim shumë mirë që është një shejtan i veçantë që është kriju vetëm për këtë punë, për punën në namaz. Ai ka emrin Khanzab. Ai aktivizohet kur kur ti fillon namazin. Ti thu Allahu ekber ai fillon punën. Është puna e tij. Jep selam fiket. Falë sunetët ndezet prap. Aktivizohet prap. Është puna e tij. Këpati kërë lidhës në masë, Allahu Ekber të kujtojnë provimjet për shemë. Të kujtojnë shok të klasës, të kujtojnë muabetet. Të kujtojnë uh, aji muabetit që kebo para 4 mujsh, në filan në ven atje që ti e kësha rrufarë si muabet, apo në aji muabet në i gjohë që e ke humë, të kanë humë qelësat për shemë, ose së di ku kelon të celularin. Të kujtojnë Allahu Ekber të kujtojnë të ke kelon të celularin fiks, me foto të abjerdrejqi. Kënë zebi të bjerë me, me skanër, në Viber, direkt e shef foton, thua e pasim lënë filanë vend. Skanër vojë mabë cëllularin, iqë, ta e bëjë përbara. Shë që muslimani gjë e mërën, cishme që kanë jetër shë namazit ti. Për këtar shë dhe e mundohet që tjetë i kujdeshëm. Për këtar shë dhe e ka muslimani marak namazin. Marak, me guptimin e ka, ka brengë. Do që tjetë ca më mirë namazin, sepse a jetin shumë mirë, se faktikisht gjdoj gjë në fejnë e ti dhe në besimin e ti ka të bëjë direkt me namazin e ti. Për këtë arsye, gjëja e fundit që humë njëri ju nga feja është namazin. Gjëja e fundit që humë. Do më thonë, për patë e probleme dhe me namazin, dhe thosë dhe i ka shku funë e këti muhabedi. Normalisht që tu nuk bëhet fjalë për diçka që është i ri, sa për shembull që na ka ardhur sot për herë parë anxhami dhe na gjon këtë muahbet. Ai që është i ri, i themi që ti fillo falur jer, se inshallah vash avash do të ndesh edhe ti lezetin e këtij muahmeti për cilin ne po flasim. Dhe ne i themi të riva që vetëm të mendosh në momentin që ti flet namaz dhe thua alhamdulillah rabbil alamin, në atë moment Zoti të flet ty. Dhe në momentin që të thua Rahman e Rahim, Zotit flet të ty Në momentin që të thua Malik e Jomidin, Zotit përgjigjat Në momentin që të thua I jakën a mbëduve i jakën e stein Zotit përgjigjat Në momentin që t'i e vendos balin sesh dhe Je më pran Allahu Gjellë Gjellalu dhe aty mund t'i lutër Zotit për shfarë dush Dhe nërmë është një që është I rinë fe, a, filon një Ambientohet, mësohet me i namaz Me dy nam të regulohet më qëtë namazit. Faktikisht pjytja ishte për dikër që është në fe, ja din rëndësin, ja din vlerën, dhe nuk i kushtonë rëndësin e duhur namazit. Për këtë ashtë të dhe pejameri Sasen, i Zotit Sasem, i lutë e Allahot më dy dua interesante. Një dua që ju e keni djuar dhe e dini djith. Allahume ja mukallib e l'kullub, se bit kalbi e la taatik. O Allah, o Zotim, ti që i lëvidhë dhe i ndronë zemrat e njerëzve, zemërën ti me bëhet që ndruash me në fem të ndë, ose në adhurimin të ndë, lutje. Lutja tjetër, e jamiri zotit sasemi, lutë e Allahot duke thënë, Allahumme, inni, e unë dhubike, minel hauri ba'del kaur, o Allahot zotim, kërkojmë brojtje, mërujë o zot, që të këthehem pas udhëzimit. O Allah më ruaj dhe më mbroj që të kthehem pas udhëzimit. Pa ka njerëz që udhzohen, edhe pse udhzohen pastaj kthehen prap, mbrapsht. Ëh, dalin nga rruga. Përkëdhel edhe ne i lutemi Zotit sa herë në ditë? 17 herë në ditë minimalisht. Myslimani më i dobët sipër sipërfaqes së tokës minimalisht i lutet Zotit 17 herë duke thënë: "Ihdina siratal mustaqim. O Allah, na'udzu nuru drejt." Si të naudhsoj? Pa naudhsoj. Na e të rego se ku shështë rrugaj drejt, na e mundëso që të futmi në rrugë drejt, dhe na e mundëso, Zotë, që të vazhdojmë. Na e mundëso, Allah, që të vazhdojmë këtë rrugë drejt në basi e njohim, në basi e kuptuam.